פרק ט"ו בשנת עשרים ושבע שנה לירב עם מלך ישראל מלך עזרייו בן אמציה מלך יהודה בן שש עשרה שנה היה ומלכו וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים ושם אמו יכוליהו מירושלים ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה אמציהו אביו רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. וינגה אדוני את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית, שופט את עם הארץ. ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב עזריה עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנות תחתיו. בשנת שלושים ושמונה שנה לעזריהו מלך יהודה, מלך זכריהו בן ירבעם על ישראל בשומרון שישה חודשים. ויעש הרע בעיני אדוני כאשר עשו אבותיו לא שר מחטות ירבעם בן נבט. אשר החטיא את ישראל, ויקשור עליו שלום בן יבש, ויכהו קבל עם וימיתהו, וימלוך תחתיו. ויתר דברי זכריה הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. הוא דבר אדוני אשר דיבר אל יהוא בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל, ויהי כן. שלום בן יבש מלך בשנת שלושים ותשע שנה לעוזיה מלך יהודה, וימלוך ירח ימים בשומרון. ויעל מנחם בן גדי מתרצה, ויבוא שומרון, ויח את שלום בן יבש בשומרון, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי שלום וקשרו אשר קשר, הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יכה מנחם את תפסח ואת כל אשר בה ואת גבוליה מי תרצה כי לא פתח ויח את כל הערותיה בקיע. בשנת שלושים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה מלך מנחם בן גדי על ישראל עשר שנים בשומרון. ויעש הרע בעיני אדוני לא שר מעל חטות ירוב עם בן נבט אשר החטיא את ישראל כל ימיו. ופול מלך אשור על הארץ, וייתן מנחם לפול אלף כיכר כסף להיות ידיו איתו, להחזיק הממלכה בידו. ויוצא מנחם את הכסף על ישראל, על כל גיבורי החיל, לתת למלך אשור חמישים שקלים כסף לאיש אחד. וישוב מלך אשור ולא עמד שם בארץ. ויתר דברי מנחם וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב מנחם עם אבותיו, וימלוך פקחיה בבנו תחתיו. בשנת חמישים שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקחיה ון מנחם על ישראל בשומרון שנתיים. ויעש הרע בעיני אדוני, לא שר מחטות ירוב עם בן נבט, אשר החטא את ישראל. ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויכהו בשומרון בארמון בית המלך, את ארגו ואת האריה, ועימו חמישים איש מבני גלעדים, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת חמישים ושתיים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשומרון עשרים שנה. ויעש הרע בעיני אדוני לא שר מן חטות ירוב עם בן נבט אשר החטא את ישראל. בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פיל עשר מלך אשור, ויקח את עיון, ואת אבל, ואת מעכה, ואת ינוח, ואת קדש, ואת חצור, ואת הגלעד, ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. ויקשור קשר, הושע בן אלה, על פקח בן רמליהו, ויכהו וימיתהו, וימלוך תחתיו, בשנת עשרים ליותם בן עוזיה. ויתר דברי פקח, וכל אשר עשה הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת שתיים לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזייהו מלך יהודה, בן עשרים וחמש שנה היה ומולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בת צדוק. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. הוא בנה את שער בית אדוני העליון, ויתר דברי יותם אשר עשה, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בימים ההם החל אדוני להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. וישכב יותם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך אחז בנו תחתיו.